Hon är ju polar med oss också på Twitter, så att det ska väl mm. inte vara några problem, tror jag. <laughs> det tror jag inte. Jag inte säga. Ja, men när en Twitter-polare är så då är jävlar. <laughs> det är det starkaste bandet som finns mellan människor. <laughs> Hej och välkomna till Inte rasist men podd och välkommen till dig Kristoffer in i Studentradio-studion. Tack Magnus, så trevligt att du välkomnar mig. <laughs> jag vet, någon gång måste jag göra det. Ja, det är inte alltid. Du har ju blivit en del av inträdaren här inne. Ja det, kan man säga. ja, det kan man säga. Har du några spontana reflektioner över veckan? Ja, jag har lite spontana reflektioner över den här mixstativet. Okej. Okay. Det är lite stelt så att säga. Jag försöker få ner det så jag kan sitta ner. Men jag får helt enkelt stå upp idag. Ja, det... Kanske låter lite mer på hugget i så fall. Det kan sägas så, det kan säga så. Mm. Eh, jag tänkte bara dra kort, eh, inte podd är en förlängd del av sajten inte rasismen. Vårt uppdrag är att granska, diskutera och samtala om demokraterna, deras politik och deras företrädare. Så ser vi på saken. För att det inte blir för långdragna, vi kanske ska kicka rakt in i dagens program. Mm, vi har faktiskt en gäst med oss idag. Eh, och återigen, som när vi hade Fredrik Boltes med oss så jag har jag skrivit en Sveriges Radio presentation. Som jag tänkte läsa upp. Återigen då en shoutout till mellancheferna på Sveriges Radio. Den 2 maj 1983 föddes en pojke som skulle komma att få många strängar på sin lira. Som musiker har han släppt album med banden Navid Modiri och Gudarna och Kobra Charlie samt även som soloartist. Han har arbetat som programledare för både Sveriges Radio och SVT. Han har drivit en av Sveriges mest populära bloggar. Han har startat igång samtalsprojektet Sverige 3.0. Vars syfte är att genom dialog skapa ett närmre samhälle. Sist men kanske inte minst har han också spelat golf med en viss Jimmy Åkesson. Själv beskriver han sig som föreläsare, samtalsaktivist och artist. Idag är det oss som han samtalar med. Han heter Navid Modiri. Välkommen! Tack snälla! Vilken fin presentation! Du tyckte det? Det. Ja, den var konkret och kärnfull. Folk brukar ofta svaja iväg och använda ord som, som mångsysslar, men jag tyckte du var väldigt on point. Vad kul, jag fick berömma Fredrik Boltes Ni har ju samarbetat med varandra, du och Boltes, så det är kanske Great Minds Think Alike. Mm. Mm. Eh. Ja, jag, jag och Boltes har inte samarbetat, om det var det du menar. Nej, jag menar Navido. Jaha, du klassade inte mig som en av de här Great Mindsen. Alltså. Eh. Vi, vi great, great presenter kan du få. <laughs> jag trivs väldigt bra med det epitetet faktiskt. Ja, jag, tänkte ju, jag tänkte ju, om jag skulle gjort den här presentationen, då hade jag ju kastat in många mångsysslare i, i det. Mm, jag vet, jag strök det på spånnivån Ja, Du har andra kvaliteter. <laughs> jag undrar det. Ja, det är frågan. Jag brukar ju lägga på Magnus att sköta ljudet och det gick ju så där. Vi är lite sena med inspelningar idag. Det, det är... <laughs> jag, jag vill ju säga det till alla där ute på, på Sveriges Radio och SVT att jag är ju den som sköter ljudet och inspelningen och, mm. och producerar. Ja. Ah. Så när eh, Lotta Mosberg ska anställa mig så kan vi ta med Magnus som en liten sidekick. Vi, vi kommer i ett paket. Ja, just Över till, till dig, Navid. Jag tänkte att börja med frågan. Jag läste det att i samband med att du gjorde det här vad ska man kalla det, inhoppet på Filmkönikan. Tänker jag att du kanske vill benämna dig själv. Jag skulle kalla det avslut mer i och med att de lade ner programmet efter oss. Okej, okay. okay. uh, i och med att du var med om avslutet av filmkronikan så läste jag det att du hade inte, du fick kritik för att du inte hade sett en enda Ingmar Bergman-film. på du faktiskt såg 52 Bergman-filmer på lika många dagar. Just uh, då är min fråga, hur, hur fan kändes det? Du, du måste ju mått fruktansvärt dåligt av att titta på Bergman i 52 dagar i rad. Både och, skulle jag säga. Jag, jag gillar ju Bergman, men jag känner att jag brukar få liksom ett hål i bröstet varje gång jag ser en Bergman-film. Så jag kan tänka mig att se 52 Bergman-filmer på 52 dagar, det måste vara ett psykiskt påfrestande arbete. Det är ganska mycket mörker, absolut. Jag menar filmer som Tystnaden och Vargtimmen och Persona, bara för att nämna tre, är filmer som avhandlar människans mörker. Sen är det ju också så att Bergman var en... Filur också. Han hade liksom en, en, en buskis sida som vi inte riktigt plockar upp alltid när vi pratar om honom. Och de filmerna finns ju eh, också. Den här liksom lite så här lite svartvita svenska buskisen. Och, och hela den här liksom skärgången jar finns ju ganska mycket också i hans, speciellt i hans tidiga filmer. Och, och där finns också en hel del skit. Så att mycket, det fanns ju gånger då jag, då jag bara låg och halvslumrade mig igenom vissa, vissa episoder, och sen. Då och då så var det såklart också briljant. Ja. Så att det, var, det var spännande och det var ångest och det var buskis. Men, men, jag det känner du att det har gett tillfört någonting till ditt liv och har sett 52? Det, det, du är väl en av en viss skara människor som faktiskt har gjort det? Jag. Ja, nu kan jag titulera mig som bergman och det innebär ju olika saker. Med tanke på att jag inte hade sett en enda Bergman-film innan och sen såg alla filmerna, kollade på hur många intervjuer, dokumentärer och läste hur många biografier som helst. Så fick jag på ganska kort tid ganska mycket kännedom om den här svenska autören Och jag kan ju också, vilket jag tycker är ganska roligt, jag kan ta ett innan och efterperspektiv. Jag vet hur det känns att inte veta någonting om Bergman och jag vet också hur det känns att veta väldigt mycket om Bergman. Så det är också ett perspektiv om hur påhittat det här begreppet bergman känner är. Och det är nästan den roligaste insikten av dem alla. Att jag på 52 dagar gick från att bli utskälld och få långa, långa mejl från svenska regissörer om vilken usel människa jag var till att sitta på Göteborgs filmfestival och hålla ett seminarium för en fullpackad eh, sal eh, om Bergman. Och där det under mitt namn i programmet står Bergman-kännare. På tal om det här, det här med att Epitetet bergman man det är någon typ av liksom påhittat koncept egentligen. Eh, du pratar ganska mycket om det av det jag har läst av dig, just det här med, alltså som, som vi inom den akademiska världen skulle kalla för socialkonstruktivism, det här med att allting egentligen är påhittat. Ja, socialkonstruktivism är en del av det. För då pratar man ju om del som hur vissa normer och vissa eh, sociala konstruktioner och vissa ideal och idéer i samhället är poetade. Jag menar att det är mycket mer än det som är poetat. Jag menar också alltså rent konkret om du ser det omkring alltså Allt från arkitektur till politiska system, till innovationer, till platser. Till och med människor är ju poetade i och med att det en gång har funnits en idé om att vänta lite, ska inte du och jag och så gör man någonting och sen så blir det människa. Mm. Jag menar det, allting har ju någonstans börjat med, hmm, tänk om jag skulle, eller varför ska inte du och jag testa att... Och då börjar det som en idé och sen så blir det någonting. Det är ju en kreativ process i sig. Och den här idén är ju inte bara en rolig idé att föreläsa om. Det är det också. Men det är också ett sätt att på något vis ge människor makten över sina egna liv. Och jag tror inte som någon slags... Ne neoliberal att allting handlar om dig och att du kan lösa allting i ditt liv. Jag tror att jag hamnar någonstans där emellan. Jag tror på individen och kollektivets kraft. Men jag menar, det finns en, ett perspektiv av att om allting är påhittat, om allting vi har runt omkring oss är på av andra människor då finns det ingen framtid. Det finns inget samhälle. Det finns ingenting egentligen förrän vi hittar på det. Mm. Och för mig är det en väldigt hoppfull och väldigt eh, demokratisk tanke. Eh, inte bara utifrån ett individuellt perspektiv, men också tänk om om allting är skapat av individer, tänk då vad en grupp med en miljon individer kan åstadkomma för att hitta på tillsammans. Det är ju det fetaste av det. Mm. Jag tänkte på, på tal om det, och om vi ska röra oss lite, lite grann mot ämnet som vi oftast pratar om i den här podden, just demokraterna. Just det här med att att vi skapar något eget. Hur tänker du kring hur Sverigedemokraterna ser på just det där. Vad man ska skapa. Hänger du med på? Oh, absolut. Jag tycker att Sverigedemokraternas bild. Av det Sverige de vill ha. Är extremt tråkig. Och på samma sätt så skulle jag inte vilja ha. Den bilden av Sverige som Moderaterna vill ha. Jag vill kanske inte heller ha den bilden av Sverige som Socialdemokraterna vill ha. Jag har väldigt svårt att se att jag vill se ett parti eller en grupp människor bestämma så här ska det se ut. Och nu är det så att Sverigedemokraterna har ju en ganska vad ska man säga, smal bild också av hur de vill att Sverige ska se ut. Det är någon slags motsats till den mångfald som jag tror på. Och om man bara lägger det etniska perspektivet åt sidan för ett tag så tror jag att den bild som Sverigedemokraterna har av Sverige är jävligt och tråkig, och ointressant och platt. Och folk ska se likadant nu, tänka likadant, göra likadant, känna likadant. Alla går runt i blonda och blåögda och lyssnar på Tåb. Nu hårdrar jag det. Men någonstans så, så tror jag att jag tror på en riktning åt det andra hållet. Jag tror på variation, jag tror på mångfald. Jag tror på att ha många olika typer av intryck. Etnicitet är en parameter. Men jag skulle vilja ha så stor blandning av människor som möjligt utifrån alla parametrar. Jag lyssnade till ett seminarium häromdagen om nationalism där man pratade lite grann på samma sätt som det du, när du talade om det här med sociala konstruktioner så, för nationalism är ju någon slags social konstruktion ändå. Och kan ju vara så Det de menade i det här seminariet i alla fall var att nationalismen hade en ganska viktig betydelse en gång i tiden för upprätthållandet av och skapandet framförallt av till exempel en välfärdsstat. Det mm. som ett visst antal miljoner människor faktiskt kan åstadkomma tillsammans och vad man kan skapa tillsammans. Men att det idag har spelat ut sin roll och numera är bara någon slags romantisk föreställning om hur det var förr i tiden och att det kan bli så igen. Mm. Och det låter... Det låter sjukt intressant. Jag, jag har inte sett på det på det sättet innan. Um, så den, den, den ska jag låta landa lite, den, den idén. Mm. Och det jag tänker är också att när människor pratar om hur det var förr så tror jag att det finns en rädsla för framtiden eller för det okända. För att det är svårt att greppa. Jag tror ju inte nödvändigtvis att det går att bara prata om rasism utan att prata om... Uh, oro och otrygghet och rädslor, jag tror att det finns ja. ganska många människor som inte riktigt har hängt med i de senaste årens utveckling, inte bara när det kommer till, till, till uh, att det kommer hit människor från andra länder, uh, men det är en del av det, men också en massa andra saker som förändras och utvecklingen går väldigt fort och då tror jag att det är ganska lätt att, att man vill liksom tillbaka till någonting som, som känns tryggt. Ja, just det. Det är ju en sån där teori som man brukar framlägga just varför de väljarna som röstar på Sverigedemokraterna, varför de just röstar på det de gör. Och det är just det här att de andra då partierna i Sveriges riksdag har liksom, eller de två stora ska vi väl säga, de som är statsbärande, har liksom saknar det här liksom ideologiska grunden och det här målet. Alltså vad är det vi vill mot? Och det skulle då vara det som drar människor till Sverigedemokraterna, just som du säger att det finns... Någon trygghet i vad som har varit. Och en rädsla kanske för att... Eller det finns inte rättare sagt något mål. Var är vi på väg liksom? Och, och... Fast det, bara det tror jag inte räcker. Jag menar, feministiskt initiativ har en väldigt stark vision av vilket... Ja, typ av precis. De så det, det är kanske därför jag liksom väljer att ta det till de två riksbär Eller ah, de statsbärande ah. partierna. För det är helt rätt som du säger att faktiskt ute på kanterna så är ju... De precis. här visionära partierna liksom. Det tror jag definitivt Och, och jag menar... Fan, vi har precis blivit av med en statsminister som inte trodde på visioner överhuvudtaget. Han varnade i ett av sina tal så varnade Reinfeldt för att man, man ska se upp med människor som har visioner. De ska man akta sig för. Mm, ja, jag... Han har ju ganska tydligt varit emot visionerande utifrån det som han definierar ja, att vara en vision. Och sen, ja, SOSarna har ju haft ganska mycket problem med, med ledarskapet i sig att de kanske inte har haft en stark led, stark eller tydlig ledare som har kunnat vara eller få sätta sin roll. Eh, så det är ju knappt så att de har hunnit sätta en, en stark och tydlig vision eller förnya sin gamla vision, om det så ska vara. Man definierar väl vision, vision om jag förstått saken rätt, som en, ett mål i framtiden som man ännu inte har räknat ut hur man ska komma fram till. Mm. Eh, man, jag, jag tänkte på det som Reinfeldt sa också, jag är ganska svårt att förstå rädslan för en vision Eh, i och med att det som sagt handlar om eh, det ligger ett steg före själva åtgärderna om man säger så. Mm. Men han är ju väldigt målstyrd. Och och det, ja precis, och det är ju sos också. Reinfeld avfärdade begreppet vision som flummigt som jag förstod det. Mm. Men det är det Men... som är grejen med både sos och Moderaterna skulle man kunna säga idag. De pratade om förra veckan att de uppfattas som nästan teknokratiska mittenpartier eh, utan visioner. De har ju just bara det här synet på nästa skatteåtgärd och nästa avdrag i rut till exempel och så vidare. Så en ganska rå pragmatism. Mm, det är det som är dominerar det politiska samtalet bland de stora partierna. Och sen så finns det en bubblande rörelse där under som gäller både feminism och antirasism och allt möjligt sånt här som är ja, väldigt stora visioner. Men det, de här... blir också, det blir också ganska uddlöst jag menar, om jag tittar på Sossarnas kampanj. Jag skulle ju älska om Sossarna blev ett starkt arbetarparti i Sverige för det behövs just nu. Det skulle vara det mest fantastiska som skulle kunna hända att Sverige får ett ordentligt eh, arbetarparti igen. Med en stark ledare med ett starkt fundament. Jag menar det skulle ju vara helt fantastiskt. Om Jag tror också att mycket av det är och jag väljer att säga för Jag tror inte bara att det som händer eh, handlar om rasism. Jag tror att det finns utanförskap på flera olika nivåer. Men om det, det främlingskap och det utanförskap som finns i Sverige idag, både på landsbygden kontra och förorterna kontra storstan, det skulle åthjälpas av ett sammanhållande, liksom omfamnande, stort, starkt arbetarparti. Det tror jag definitivt. Men jag menar, det går inte att bara skjuta ut som sossarna gjorde nu i sin senaste kampanj inför valet, att... Uh, bättre allt till alla <laughs> nu. Ja uh, visst. Det, det är ju ah, väldigt, väldigt inkluderande men det samtidigt taget. det mest exkluderande man någonsin kan säga kanske. Mm. Jo, jo men det är så här, det är ju det är inte ett nummer av Bamse, det är liksom Sverige 2014, kom igen, du måste ju ge mig något mer att gå på. Om vi enas om att Socialdemokraterna har blivit något av ett mittenparti, nu ska inte jag bli allt för liksom partipolitiskt på höger och vänster när det är inte den här podden riktigt till för. men jag tänker ändå att om sossarna ses av breda väljargrupper som ett mittenparti då finns det ju egentligen bara ett sånt här arbetarparti kvar och det är ju vänsterpartiet. Och vänsterpartiet har sin bredaste väljarbas bland den bildade medelklassen i storstäderna. Mm. Alltså det enda arbetarpartiet har sin väljarbas där. Det är ju väldigt konstigt och det tyder ju på att vänsterrörelsen någonstans har misslyckats. Jo men vänstern idag bete sig inte som ett arbetarparti, precis som du säger utan det riktar sig med till medelklass och till hipsters i storstäderna däremot finns det ett arbetarparti i Sverige idag, och det kommer vara jobbigt att prata om det, men det är Sverigedemokraterna mm. Ja, eller försöker vilja vara kanske jag. Ja, fast kolla här, vilka röstar på SD då? Mm. Men, men, det, men det är ju det, det kanske är det den här podden handlar om också, att det är en sak att vilka röstar på det, men frågan är ju om då Sverigedemokraterna kan verkligen vara ett arbetarparti. Men i ett avseende håller jag verkligen med dig Navid där, därför att eh, det som har varit karaktäristiskt för arbetarrörelsen och för vänstern genom alla år har ju varit det här med att de är inkluderande. Man mm. skapar någon slags gemenskap. Det är vi mot dem lite grann. Och Precis, det är ju Sverigedemokraterna, det är bara det att de är väldigt exkluderande när det gäller vilka de är inkluderade med, så att säga, nämligen mm. då infödda svenskar. Eh, resten mm. lämnar man utanför, men så länge som du är en infödd svensk så är de ju väldigt inkluderande och det tror jag ganska många människor lockas av. Mm. Jag, jag tänkte att vi kanske ska byta riktning på det här samtalet, inte helt och hållet, men för du har ju sagt det, Navid, att du gillar inte att använda epitetet rasist. Mm. Um, är det någonting du vill utveckla? Absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om rasism. Eh, nu mer än någonsin för att jag tror att Sverige som land har inte blivit mer rasistiskt. Skillnaden idag är att vi har börjat prata om det och det har gett vår nationella självbild en törn och vi behöver prata om rasism och ju mer vi pratar om rasism så längre tror jag att vi kommer komma som som land att mm. kalla en människa för rasist ser jag ingen poäng. I. Det kan till och med bli motsatt effekt. Det kan bli kontraproduktivt. När du kallar en människa för rasist så sätter du en stämpel i pannan på den personen. Det är ungefär som att kalla en person för, för invandrare. Nu förstår jag att invandrare inte är baserat på vilka värderingar eller åsikter du har. Men det blir lika cementerande. Om en person säger någonting som, som är kränkande, diskriminerande eller rasistiskt. Säg att den personen säger någonting som är rasistiskt. Att kalla den personen för rasist kommer göra dels att du kommer sluta prata med den människan och dels kommer det göra att den människan slutar lyssna på dig. Jag håller med dig i det här enskilda samtalet så tror jag att det är väldigt kontraproduktivt att stämpla epitet på varandra och så. Men kan det inte finnas en poäng i att försöka med såklart underbyggda argument förklara varför ett visst parti är rasistiskt? Jag tror fortfarande att det är viktigt att skilja på person och åsikt och även om det är en grupp att kalla Sverigedemokraterna för rasistiska tror jag inte på. Jag tror att det är viktigt att prata om att partiet Sverigedemokraterna har rasistiska. Det finns rasistiska åsikter, det finns rasistiska värderingar i deras politik. Mm. Och anledningen till att jag är så otroligt noggrann med vilka ord jag använder är för att jag tror på språkets makt. Jag tror att du med, med, med ord kan få Skapar ganska stor effekt och du kan också förändra ganska mycket baserat på vilka ord du använder. Och du kan antingen få till ett samtal med en person som leder till en lösning, eller så kan du få till ett samtal som leder till en konflikt som leder till våld, beroende på vilket språkbruk du har. Så när du kallar en människa för rasist, eller när du kallar en grupp för rasister då slutar du lyssna och då slutar du föra ett samtal hur jobbigt det än är. Jag menar, tro mig. Jag vet hur jobbigt det är att bli utsatt för rasism och rasistiska värderingar. Det har jag blivit under mina 31 år som eh, född iranier och uppvuxen svensk. Jag har stött på det och stöter fortfarande på det i säkerhetskontroller, eh, i, i vardagen, när det kommer till, till jobb, i olika möten. Men jag har också sett att att det finns en poäng och att det gör skillnad i hur jag beter mig. Sen är det fortfarande jävligt jobbigt. Men Jag märker ju också att det finns en otrolig skillnad när jag börjar prata med människor med en annan ton. Och även om den personen säger saker som sårar mig så står jag kvar och för ett samtal. Vi, sk vi skulle vi kunna komma in angående samtalet här på ditt samtalsprojekt? Det som du har kallat för Sverige 3.0. Mm. Skulle du kunna berätta om det? Hur startade det och vad är syftet? Liksom? Det startade efter att jag såg det så kallade järnrörsklippet och blev väldigt drabbad och förbannad av det och började skriva på Facebook ganska känslomässiga texter om, om rasism och om vilket Sverige jag ville leva i och om svenskhet och mig och mina vänner och mina, min familj och om identitet och etnicitet och det satte igång samtal på sociala medier och jag började prata med folk på telefon och på Skype och snackade med Kajsa som har varit vd för Circus i Kör och med några artister med Promo, med Timbuk, med Berang Miri, började prata med Ungdom mot rasism och en massa andra människor som på något sätt ville föra det här samtalet också och det är vi kommer överens om var att vi behöver träffas och prata om det här. Vi behöver prata om det Sverige vi vill ha. Och vi kallade det för Sverige 3.0. Och vi menar på att det Sverige som många Sverigedemokrater eller som många högerextremister eller som många andra människor i Sverige idag vill ha, deras vision är Sverige 1.0, där alla är etniska svenskar. Och det Sverige vi har idag är Sverige 2.0. Där det finns olikheter, vi är olika men vi ska hela tiden prata om vi och dem. Vi ska hela tiden tala om för någon annan att vårt sätt att se på det är rätt. Och det tror jag inte på heller. För det blir debatt och det blir krig och det blir alltid två olika sidor. Det blir alltid vi och dem. Så vi började prata om Sverige 3.0. Där vi får lov att vara olika. Där vi får lov att ha olika åsikter. Men där det finns en ömsesidig respekt- och där att vara olika är någonting positivt. Vi behöver inte bli likadana. Vi behöver inte tycka likadant. Och det här har sedan lett till nätverket Sverige 3.0. Och vi har arrangerat en handfull tolv timmars samtal, åtta timmars samtal, fyra timmars samtal, två timmars samtal om Sverige 3.0. Och under tiden också börjat utveckla en samtalsmetod för att få människor att sluta debattera och börja samtala mm. Ja, vilka är det som dyker upp i de här samtalen? Liksom? Får ni med alltså, också människor som har den här, den här typen av åsikter- som har de här exkluderade åsikterna och liksom inte vill bjuda in- alltså som just ser i vi och dem? Uh, ja, absolut. Och det som är överraskande är att det är inte bara människor- som röstar på SD till exempel- eller som har rasistiska värderingar- eller som har nationalistiska värderingar- som delar upp världen i vi och dem- det är ganska många personer, både på vänsterflanken och på, i, mitt, i mittenfåran och på den antirasistiska sidan, som också delar upp världen i vi och dem. Mm. Så jag menar, den problematiken är inte bara för en viss typ av människor utan den finns även bland oss, den finns bland alla människor. Så att vi har också, det är så mycket som har dykt upp längs med vägen också att vi har börjat också prata om alla människors fördomar. Vi har börjat prata om vad finns det för problematik. I att till exempel jag, jag som samtalsaktivist, och med Sverige 3.0 i, i ryggen, sitter och pratar med er två i en podd som heter Inte men Vem lyssnar på den här podden? Jag menar går den här podden utanför våra Facebook-sidor? Det kanske är någon som har liksom, eh, en prenumeration som sitter och kollar och. och liksom, håller koll på oss men har ni, har ni en publik i, i Sjöbo har ni en publik i liksom, eh, uppe i Boden har ni en publik i Karlskrona eh, hur funkar liksom retoriken och kommunikationen bland oss som vill jobba med antirasism når vi verkligen de människor som, som vi behöver connecta med för att det här ska bli ett helt land mm. så, så sådana är... frågeställningar har vi pratat jättemycket om och också så här. Problematiken i att de som dyker upp på våra samtal är välbärgade, liksom övre medelklass, hipsters, intellektuella människor som alla har likadant språkbruk och ser ganska likadana ut. Så vi jobbar ju stenhårt med att utmana oss själva också. Men, att aha. I inbjudan formulera oss så att det blir mer folkligt, att det blir mer liksom, tillgängligt. Och Men, det, är, det är jättesvårt. Ja, men om vi skulle ta det här då, för att det är ganska intressant, du pratar ju mycket om det här med samtal och så, men jag tänker mig, som du också pratar om, hur samtalar man med dem som inte vill samtala? Alltså, om, om vi då inte bara pratar om, eller det är också en tendens i och för sig, om man pratar med människor som har st sympatisörer så finns det en tendens att de kastar ut sig argument, man möter argumenten, det kommer nya helt andra argument som inte svarar på frågan, och till slut så brukar du sluta med att personen i fråga försvinner ut ur diskussionen mm. men det kanske är det ni också vill jobba med just hur, hur inkluderar man i ett samtal som inte kanske blir en debatt som du sa ja och första steget kanske är att sluta argumentera ja fast hur Ja, okay. jag säger inte att argumentation är fel ja, det jag menar är att det räcker inte med att ha samtalsformatet debatt för att lösa alla våra problem i ett samhälle i en debatt så får du mer än gärna rada upp dina argument för att målet är att skjuta ner motståndaren. I ett samtal, i en dialog, så tror jag att argumentation är fel metod. Men hur konkret menar du då att det här samtalet ska se ut om man till exempel pratar med en gammal vän som röstar på Sverigedemokraterna idag? Och man vill ju ändå någonstans försöka övertyga honom eller henne att det är fel. Ja, men då är du i en debatt. Jo precis, men hur ska man annars hantera det? Men du tänker man att man ska vända på det och kanske lyfta upp vad, eh, vad det finns för känslor bakom eller liksom varför, varför? Det beror ju på, på vad syftet med samtalet är. Om syftet med samtalet är att du vill förstå personen du pratar med. Om du vill skapa mer förståelse och förstå var den personen kommer ifrån så ja. Då kanske du ska försöka ställa fler frågor och kräva djupare. Men om syftet med samtalet är att du ska få personen att inse... Att personen har fel, ja, men då är det ju en debatt. Men för någon jul sedan när jag var hemma på min hemort där jag kommer ifrån så träffade jag en gammal vän eh, ute på krogen och det är ju inget bra forum för en för ett samtal överhuvudtaget egentligen. Eh, men då eh, så vi kramade så hälsade och glatt och så och sen den första frågan som man ställer är Vad tycker du om alla invandrare? Mm. Jag kunde liksom inte bemöta honom på ett annat sätt än att gå in i en debatt där kände jag då. Mm. Hur tycker du att man skulle ha hanterat en sån situation? Om jag hade fått den frågan. Mm. Eh, så hade jag eh, förmodligen svarat. Jo, jag tycker det är rätt nice. För att annars hade inte jag varit här. Men det, det är ju lite svårt för, för kanske mig och Kristoffer att svara. Ja, jag liksom, förstår. Men... Nu ska jag bara. Men, men, men, <laughs> men jag tror att så här, om en person hade frågat mig. Om jag, se, nu leker vi med tanken att jag var etnisk, svensk, blond. Hette Peter, född i Sverige och jag får den här frågan av min kompis på, på, en, på en bar någonstans i Sverige. Och för att inte hamna i en debatt utan istället föra ett samtal så hade jag frågat eh, hur, hur det kommer sig att han frågar det här. Och så hade jag försökt förstå var problematiken låg och så hade jag försökt förstå den här personens bakomliggande orsak till att ställa frågan. Jag menar, det här kommer ju någonstans ifrån. Mm. Vi har ju ganska ofta misstagit att tro att människor är rationella varelser Och därför för vi också en slags rationell argumentation Det finns ju ingen rationalitet i rasism överhuvudtaget Men när, Hur... du, när du kommer ner till de här beståndsdelarna då När personen i fråga förklarar varför den tänker som den gör äh. Jag tänker mig till exempel, det blev ju väldigt uppmärksamt där Den här golfrundan med Jimmy Åkesson Eh, och vad jag förstår så hade ni ett samtal med varandra och, och, och det var väl helt okej okay, antar jag. Eh, det, det var inte hetskt och aggressivt. Men då är, frågan, då är min fråga, vad, vad tänker du att du ska ta med dig från den diskussionen? För att Jimmy eh, antar jag lyssnade kanske inte så jättehårt och ändrade sig så mycket i sina åsikter. Men hur vet du det? Det vet jag ju inte i och för sig. Jag vilja höra vad men, men jag, jag gissar han. på, eftersom han fortfarande är partiledare för eh, det tredje största partiet i Sverige och fortfarande uttalar sig på exakt samma sätt som han har gjort sen, sen det bildades. Ja, men det gör jag ju också. Jag har ju inte blivit Sverigedemokrat. Då... Och, och jag säger att jag har påverkat mig jättemycket. Jag alltså ser att, att förvänta sig att en person skulle... Vadå skulle han byta namn till Månstråle och fläta <laughs> håret och gå med i Vänsterpartiet? Alltså det, det är så här, vi, vi får ju också liksom titta på vad det faktiskt är som har hänt. Vi har haft ett samtal. Och bara det faktum att han satt där i två timmar och pratade med mig tycker jag säger någonting sen exakt vad det innebär för honom och vad det säger det, det vet jag inte och, eh, ja det finns en rasistisk politik i Sverigedemokraterna, inom Sverigedemokraterna och ja han har förmodligen rasistiska värderingar eh, även om han inte vill kalla sig rasist och blir arg om man kallar honom för det mm. vilket jag inte känner att jag har någon poäng att göra men det finns en rasistisk underton i mycket av det han går ut och säger och i deras politik Fine. Men vi satt där och pratade ganska länge och jag fick med mig väldigt, väldigt mycket och jag satt och lyssnade och jag upplevde att han lyssnade. Det betyder ju inte att vi satt och försökte övertyga varandra om att komma över på respektive sida. Mm. Jag blev inte sd och han började inte göra musik. Det med? Ja. Eh, nej men alltså jag, jag förstår helt och hållet för, för det är ju sant att när man, när man för ett samtal så kan jag säga så att man går vidare därifrån och rannsaka sig själv efteråt. Det är det, det du tänker att man liksom ändå det, kanske... Det tror jag definitivt man gör och sen så som jag menar jag har ju fått så otroligt märkliga och, och, och roliga kommentarer efteråt som... som... Ja, men nu fick ju Sverigedemokraterna dubbelt så många röster i det här valet. Så att det innebär ju att eh, din golfrunda har bidragit till ett ökat eh, liksom, eh, SD-stöd. Intressant slutsats av människor. Jaha, okej. Okay. Så tre månader efter att jag och Jimmy Åkesson spelade golf tillsammans så röstar dubbelt så många på SD för att vi spelade golf tillsammans. Mm. Det är så. Här, det finns en sån enorm, alltså, apropå att prata om känslor, det finns så jäkla mycket känslor i det här som vi måste också beakta. På, på alla sidor, inte bara att det finns oro och otrygghet och missnöje hos människor som röstar på SD. Det finns också en otrolig otrygghet i människor som då eh, manifesterar mot Sverigedemokraterna. Som står med ryggen emot eller kastar tårta eller skriver SD-rasister. Jag förstår det också såklart. Även om det inte är min metod så förstår jag för att det är så jävla mycket sorg och ilska. Jag kan känna den sorgen och ilskan själv eftersom de sårar människor. De sårar människor med annan etnisk tillhörighet och då tror jag att den sortens eh, vad ska man säga tryck, det, det, det är inte konstigt. Eh, men vi måste liksom på, på något sätt hantera det här på mer än bara ett rationellt plan för att det pågår också extremt mycket på ett känslomässigt plan. Vi är människor, vi är inte datorer, vi är inte bara våra hjärnor. Och det som händer i Sverige idag är extremt känslostyrt. Mm. Men om, om jag frågar så här, eller jag vill bara liksom vad du tänker om det. just för att Jag känner att i och med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen så har mm. det här liksom som kanske mer var ett samtal innan. De, alltså det finns ju en, en viss retorik hos eh, företrädare för det här partiet som då sitter i riksdagen att man pratar på ett väldigt konfrontativt sätt med människor som vill liksom, ställa frågor eller liksom, eh, ifrågasätta eller vad det nu är eh, och, och att just Sverigedemokraterna i sig som parti är en del i det här problemet att det här med samtal egentligen börjar luckras upp och förstöras. Just, alltså, till exempel då. Inför någon slags krigsretorik i ja, den politiska debatten. Tycker ja, jag. precis. Till exempel då Linus Bylund på Twitter har den senaste veckan uppmärksammats på Interracismen, där Linus Bylund kallar sina, de som pratar med honom för Jon och lägger eh, ganska nedvärderande kommentarer. Fast alltså jag måste säga att jag tycker det här förekommer även på vänsterkanten, inte på parlamentarisk nivå, alltså på riksdagen och så, men i liksom det offentliga samtalet så kan jag tycka att vänsterns kanske största problem idag är den här arbetsmetoden som man ibland arbetar med, och då tänker jag som sagt på den så kallade medieeliten om man ska uttrycka sig på det viset, ja. som söker upp vissa uttalanden här och där från vanliga människor och liksom påpekar att det där var rasistiskt och liksom försöker verkligen stämpla epitet på ja, människor. Ja, fast jag tänker ju annars igen när representanter, alltså människor som faktiskt företräder andra människor eh, också, Drar in den här typen av retorik och debatt i, liksom, på den nivån? Jag med, det blir en annan sak då för man har någon slags extra ansvar utifrån man är eh, förtroendevald. Att ja men det är, klart i, att man har, det, det, det är klart att vi ska kunna ställa betydligt högre krav på Linus Bylund än på någon random sjumme från någonstans som sitter med Twitterkonto. Mm. Och det gäller ju också representanter från alla andra partier- um, att, att kalla folk för Jon. Jag menar det, om det nu är ett försök från, från hans sida till, till ett skämt eller inte. Jag vet inte. Men det är klart att det kan uppfattas som <lämpligt> olämpligt. Det känns jävligt. Ja, alltså det äh, brukar oftast följas av att han blockerar människorna på Twitter. Som, ja. som vill prata med honom. Så att, ja. men, jag men, men, jag men, men jag menar att... att jag, jag tror inte på att outsourca ansvaret heller. Till andra människor att säga att det är, Jo, men de vill ju inte prata. Så det kanske är deras fel. Jag tror att det... Jag tror ju hela tiden på att, vi, att man får steppa upp själv och ta det ansvaret man förväntar sig av andra. Och också leda det samtalet man vill ha. Mm. Och Så långt jag är beredd att, att gå att jag tycker att det, liksom känns, det känns ganska... Vad ska man säga? Det känns som att du flyr undan lite samtalet genom att säga att det, blir, att det är andras... Att det är upp till andra att göra det först. Är du med? Mm. Jag, jag ser gärna att, att var och en utifrån sig själv gör det de kan. Istället för att säga. Nej men. Eh, Sverigedemokraterna är dumma. De vill inte prata med oss. Så att, eh, de vill inte samtala. Så då skiter vi i dem. Aha, okej. Okay, men då var det problemet löst. Eller? Jag tänkte bara avslutningsvis fråga. Mm. Vilket har liksom eh, hållit mig vaken om nätterna. Nej, så allvarligt inte. Men, eh, senaste platta med Navid, Modir och Gudarna. Mm. Eh, för att byta ämne också. Men den heter Ska du verkligen skjuta ner månen med den där? Mm. Korrekt. Va vad är den där och varför ska de skjuta ner månen? <laughs> um, den där titeln kommer från, jag är ute och föreläser mycket om kreativitet. Mm. Och då pratar jag om att allt är påhittat som vi var inne på lite tidigare. Och det är min definition av kreativitet, insikten om att världen är pojtad och att bli en sån som hittar på. Och då stod jag och pratade om just det och höll upp en penna och sa det att jag har, jag har hittat på mycket. Min kreativitet har handlat mycket om att, att skriva och skapa världar, sinnesstämningar, skriva musik. Så att, jag menar, Neil Armstrong hade sin raket och åkte till månen. Och det här är väl mitt sätt, så jag. Lite på skoj. Mm. Och efteråt så var det en äldre man som kom fram, eh, jag vet inte varför, det är, det är alltid äldre män i kostym som kom fram till mig efteråt och ska fråga saker. Men han kom fram i alla fall och så sa han, han var rågöteborgare dessutom. Mm. Och så stod jag och snackade lite och så sa han, du, det där med Neil Armstrong förresten. Och så tog jag min penna ifrån mig och så sa han, ska du verkligen skjuta ner månen med den där? <laughs> Och det var så märkligt sagt. För att Jag hade aldrig pratat om att jag skulle skjuta ner månen. Men Neil Armstrong sköt ju inte ner månen. Han, han flög ju dit. Alltså, det var så mycket som var konstigt i den meningen. Samtidigt som den var så jävla briljant. De ja, var tvungen att ta pennan ifrån honom och de måste skriva ner meningen på en postit it och sen, hade, sen hade jag den postiten i mitt anteckningsblock i flera månader. Jag hoppas att han i framtiden hamnar i någon sån härlig, härlig citatbok tillsammans med kanske Winston Churchill och <laughs> han borde, Hans ansikte borde ju vara nästa skivomslag. Helt <laughs> klart. Får ta om nästa skivomslag, när kommer nästa skiva? Jag är inne i studion, inte nu nu, nu är jag inne i radiostudion. Men jag håller på att skriva en massa nya låtar nu och ska in i studion med, med bandet och lite andra gästartister och producenter och grejer. Och börja spela in, ja men typ... Efter årsskiftet kanske? Och det blir med gudarna. Eller? Bland annat. Okej. Ja, vad spännande. Eh, en, nu får vi spana in. En snabb fråga också. Jag såg någon liten tweet från dig där med att du eventuellt håller på med något mer projekt på, eh, på tv. Är det stämmer mm. Det? Mm. det är ett program som SVT, Utbildningsradion och 89 produktionsbolaget. som har gjort Dana och, och Rebecka och Fiona står bakom. Mm. Och det är ett tv-program som heter Diktatorn. Det är nio personer som väljer att leva i en fiktiv diktatur i åtta dygn. Och så genom att låta dem gå igenom olika prövningar så belyser vi dels vad demokrati är. Dels det faktum att människor som lever i diktaturer idag inte är mindre intelligenta än oss. Eller inte är mindre medvetna än oss. Men att det som händer i en diktatur är att en hel del grupppsykologiska och psykologiska Eh, processer sätter igång i människor att det är väldigt mycket överlevnad och den sortens mekanismer som gör att vi plötsligt står där och lyder under en diktator, även fast vi är medvetna om det, även fast vi ser det så vågar vi inte göra något annat um, så det programmet är jag programledare för och det sänds eh, första avsnittet sänds 28 oktober på tvåan. Ja låter otroligt spännande måste jag säga Mm. Uh, ja, är det någon mer uh, smygreklam du vill göra här? <laughs> ja, men nu ni ändå håller på. Vi kommer att uh, samla hundra pers den 25 oktober i Stockholm. Uh, och det, tanken där är att vi ska bygga organisationen Sverige 3.0. Fram tills nu har vi varit ett löst sammanhållet nätverk med mycket idelkraft. Och nu tänkte vi att nu bygger vi själva organisationen på samma sätt som vi kallade till det första samtalet. Nämligen att samla folk. Så att vi skapar en platt och väldigt icke-hierarkisk och medskapande organisation. Så under 12 timmar så kommer vi med hjälp av 100 personer. Allt ifrån bankdirektörer till kodare och hackers och grafiker och artister. Så kommer vi börja bygga en organisation. Allt med från liksom logga och hemsida till finansiering och samtalsmetod och allt möjligt kommer vi sätta grunden för under de här tolv timmarna. Så det får man jättegärna vara med på. Man känner att man har en superkraft eller kanske bara en vanlig kraft att bidra med. Kul. Jättebra. Um, ja. Då tar vi väl och runder av där. Ja, jag tänker mig. Ska vi säga hejdå till Navid först? Ja, eh, tack så hemskt mycket för att du ville medverka. Navid Modiri alltså. Tack snälla för att jag fick vara med. Ja, då tackar vi för den här veckan av inte rasist men podd. Och vi hörs igen nästa vecka och ni kan nå oss på vilka adresser minus. Ni kan nå oss på podd at Ni kan också hitta oss på Instagram, ni kan hitta oss på Facebook och ni kan hitta oss på Twitter. Där ni gärna får sprida runt budskapet om podden och om sajten interasistmän. Där ni också kan gå in och hitta all sköns information om olika SD-kandidater och SD-företrädare som gör galenskaper. Um, vi ska också säga så här att ni hittar podden På iTunes, ni hittar podden På Soundcloud och ni hittar podden På sajten poddomarik.com och, mm. uh, och avslutningsvis så ska vi ju Givetvis också tacka alla er Som har lyssnat denna vecka Och uh, tills nästa vecka Jag skulle vilja avsluta med att Parafrasera Ulf Lundell faktiskt mm. uh, Vi ses på sociala medier Din jävel <laughs> All right jag är Kristoffer Jobenson, tackar för mig. Och Magnus säger hej då på återse. Hej då!